як до таких зустрічей, так і до щедрих дитячих гостинців. Антон Весна з журналістом застаються біля коней, усмішливо милуючись мальовнишою картиною. Діти і лебеді в мирі та дружбі, в злагоді та порозумінні. Птахи не бояться брати хліб із долоньок, заглядають в обличчя, помахуючи крильми, здається, ладні обійнятися з дітьми. А що розказувати, наче відповідаючи нарешті на раніше поставлене запитання, озивається Антон Весна і ступає на порусіку, що манить у глибину лісу. Думка у вас славна. Живе відлуння війни в пам'яті сьогоднішнього села. А вже ж війна хоч і минула, а ранить досі покоління тих, хто не бачив війни. А завтрашнє покоління ще потерпатиме від неї. В третє тисячоліття ще дістане. Задивилися на синиць, що перепурхували по розсядлистій березі, розквітаючи на сивих пасмах кіз голубими та жовтими полум'янцями оперення. Мій дід Максим тричі воскреслий, доля йому судилася тяжка. Ворогові не побажаєш. На самому початку війни добився один землячок із фронту до нашого села на Поділлі тільки з окопів, коли німці добре притиснули. Набалакав на Максима, що в траншеї забило його снарядом, бачив сам. Рідня пом'янула обіянного воїна, як годиться, пожурилася, поховала свої пам'яті. Лиш баба Горпина ще дівкою була, яка там баба, сказала, не вірю, хоч мене ріште, що немає Максима, бо як це його може не бути? Зразу ж і звістка прийшла від Максима, що живий-здоровий. Після цієї звістки похоронка в хату, що загинув під Харковом, коли артилерія сильно била. Вдруге пом'янули, вдруге поховали. Лиш баба Горпина як затялася. Не вірю, бо як це його може не бути? І справді, вже як почали німця гнати звістка від Максима, що був поранений, а зараз живий-здоровий воює. А вже з Польщі не тільки похоронка, а й лист від друга фронтовика. Загинув Максим Весна геройською смертю. Німець сипав мінами, груди йому посікло осколками. Рідня втретє похоронила Максима, втретє поплакала, втретє пом'янула. А баба Горпина своєї. Та не вірю, що вбито і в землю зарито. Бо як це на світі може не бути Максима? Серце їй підказувало, серце чуло, бо після бою знайшли його санітари. Доставили до шпиталю, а в шпиталі повернули йому лікарі життя. Хоч немало довелося помучитися. Добився додому, ніхто не вірить, що Максим Весна живий. Лиш баба моя Горпина, та ж дівкою тоді, що була, одненька з-поміж усіх і повірила – бо так ревно чекала на Максима з війни. Антон Весна розповідав про свого діда, який досі вмілий столяр, здавалося, сам дивувався з його невмирушності. Як поміркувати, не тільки дід Максим втричі воскреслий. Вони з бабою Горпиною нажили семеро дітей, поміж них і мого батька. Ці семеро нажили ще двадцятеро, я порахував, а поміж них і мене. За логікою, якби дід загинув, то загинули б тоді не народившись його діти, і загинули б діти його дітей, також не народившись. А скількох війна отак убила ненароджені на її чорній совісті. Як поміркувати, дід Максим навіть не тричі воскреслий, а багато разів воскреслий учора і сьогодні в своїх нащадках і завтра в нащадках своїх нащадків. Антон Весна ступив із просіки в глибокий сніг і, зігнувшись, розгрібав пригорщами пухке снігове покриття. Журналіст, не знімаючи темних окулярів, трохи здивовано стежив за поквапливими рухами молодого вчителя, з яким сьогодні познайомився. Зрештою, Антон Весна засяяв усміхненим обличчям до журналіста. Ось подивіться. Здавалося б, зима, все має загинути, вмерте, але під снігом не гасне життя. Пучками пальців